Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt. Csintalan Horn, engem Fiala Jánosnak hívnak. Múltkor túl aktív voltam, és ha bár nincs ilyen kompenzáció, hogy az embernek akkor vissza kell fognia magát, aztán később majd úgy is kevésbé fogom visszafogni magam, mert arra vagyok fegyelmezett lenni. Már megállapították az apácaiból, sőt Gyuriács tanár, megállapított annak idén a Sziget utcai általános iskolában. Mivel fogtok előhozakodni a mai útipartinkon? Egyrészt azzal, hogy azt én már egy másik műsorodban pont végig végighallgattam, hogy a hiperaktív voltam múltkor, és most megbízik. Nagyon konzekvensebb beszélt. Levittem a hangsúlyt, nem láttam semmit. Hát, nézd, de... Nagyon érdekes volt egyébként a mai nap. Mert felborult a napi rendje Kisambrusnak. És ezért helyet cseréltek egymással a résztvevők, a Vinter volt az első Fidesz kdnp frakcióvezető közgyűlés, és nem a Városliget volt utána, hanem a Kisambrus, aki ugye a fővárosi közgyűlésnek az általános főpolgármester helyettese. És sok mindenről beszélt Vinter Montel Zsolt, egyáltalán beszélgetni az egy nagyon jó dolog, nem kihallgatni, nem kvaterkázni, és már itt ült azon a pamlagon Kisambrus, ahol ti most ültök, amikor arról beszélt a Wintermantel és ez az Andrásnak, Kurtás Andrásnak a vívmánya, ilyen soha nem volt. Ugye a műsorvezetők mindig ilyen fejhallgatóban szoktak ülni, meg ki van hangosítva. Tehát én már nagyon régóta nem hallgatok fejhallgatót. Ha hamarabb dolgozom az Andrással, lehet, hogy a nagyot hallásom is később alakul ki. Tehát mindent hallott kis Ambrús, és arról beszélt, hogy hát ugye Baranyi Kristina ma reggel a startban arról beszélt, hogy hát lehet, hogy egy évet se fog megérni a fővárosi Közgyűlés, mert feloszlatják, és akkor mondta, a Winter el, hogy hát lehet, hogy egy napot se fog megérni, mert nem fogják tudni megválasztani. Az át, az, a, egy főpolgármester helyettes meg kell választani, mert az kötelező. És hogy abban sem lesz majd egyesség, mondta Winter mondtál. És azt mondta, hogy egyébként az sem zárja ki semmi, hogy a hátra levő négy hónapban, ami elválasz bennünket az új közgyűlésig, addig olyan új szervezet és működési szabályokat hozzon létre a Karácsony vezette. Városháza, amely egyébként ellehetetleníti azokat a későbbi pozitív vagy negatív obstrukciókat, amivel egyébként a pártok élnének. Most azért nem mondom, hogy ellenzék, mert nem tudom, ki az ellenzék és ki nem. És akkor erre hosszan, visszafogottan, érzelemmentesen, a szabályokat elmondva, mesélt, válaszolt vagy reagált Kisamrus. És egyszerűen az ember rájött arra, hogy miközben. Itt egymásnak esnek emberek, az alapvető információik nincsenek meg. Nem kommentárműsorokban beszélnek információ nélkül, hanem klasszikusan bet interjúkban is, ha nem hagyják az interjú alatt megnyilvánulni. Egész egyszerűen nincsenek tisztában a realitással, hogy mi hogyan működik. Én azon merengek, és azt figyelem napok óta, hogy igazából magáról a városról egyébként szó se esik. Előtte se nagyon. Jó, ez egy ténykész, tehát tudomásul kell venni ebből a helyzetből. Felvetődik bennem persze a szereplők felelőssége, és hogyan jutottunk odáig, meg meddig jutunk el. A, Most hol vagyunk? A hideg polgárháborúban mi? Most hol vagyunk? Hát mondjuk én például, hát hol vagyunk? Hogy hát ebben milyen stádiumban? Hol vagyok? Azt kell felfognom, hogy tényleg az ország sodródik a hideg polgárháborúba, amiben olyan fékeveszett agresszió van, és egyébként abban a körben is, de ezt már egyszer említettem, amire, amihez én valamilyen szinten tartozónak vélem magam, meg azt gondoltam, hogy ez egy olyan közeg, amelyik, Édes Jó Istenem, nagyon sokat gondolok Heller Ágnesre ebben az ügyben, annál is inkább, mert Szegényben, ő maga is így holtában is, persze hát miért is ne hivatkozássá vált ide oda amoda, Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy... De miért gondolsz? Bátran elmondom, bátran mi? Sem mondja Bátran elmondom hősíjesen, hogy én konkrétan be vagyok szarva. Nem egyszerűen attól, hogy mondjuk most lesznek pofonok, mert átéltem én már ilyet, de hogy én mondjuk konkrétan nem fogom megélni, hogy ebben az országban legyen egy olyan kritikus többség, aminek bármilyen affinitása van a demokráciához. A hát helleneleményre miért gondolsz? Hát mert emlegetik, ja egyrészt emlegetik, másrészt az alapaxiomája, amelyik a rendszer kritikából indult ki, nem egyszerűen csak abból a pankrációból, meg abból. Tényleg színház kell, sok helyű színház kell, egyébként csinálják is, de azért jó néhány helyen már azért megbukóva vannak, illetőleg ha már ugye a novemberi amerikai elnökválasztást rémével vagy reményével Fenyegetőzik nek emberek. Amúgy azért egy dolog megkülönböztet minket. Most tudom, hogy ez egy sokkal nagyobb ország. Hogy lehet, hogy tévedek, de amikor megbukott Trump, ereje teljében és teljes hatalmával, a legitim eszközeit megpróbálta felhasználni arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát megputcsolja, és a rendszer ellenállt. De itt nincs rendszer. Ez a rendszer nem fog, és belegondolok abban, hogy mondjuk ilyen személyek esetleg megkapják a mert. Mondjuk tételezzük föl, hogy uh, mit tudom én, Magyar Péter uh, abszolút vagy belekerül a hatalomba. E, szóval. Én mindig vizionálok. Ne, hát, nem, nem, nem ugyanazt a filmet néznénk. Ugye? Nem. De hát ég, Hallgattam téged, így, már nem Régóta, is, régóta, ég, régóta ég. így van, tehát, mindenki, tehát én nem látom ezt ennyire sötétnek semmiképpen. Szóval egyébként a Hellerágiról azért, azért van sok szó, legalábbis az én buborékomban, mert ugye ő volt ez a nagy összefogásos diteját, okay. hogy mindenki jobbikkal, mindenkivel nem számít. Fogjunk össze, és akkor sokan igazolva látták ezt a 22-es választási előtt, és aztán igazolatlannak utána, amikor kiderült, hogy a választók nem mennek ezzel együtt. És most megint itt tartunk. Én azt én nem látok semmiféle hidegháborús veszélyt. Magyarország a maga késő kádári világával együtt élve, itt maradva, meg tudja kötni a maga kis alkujait bármivel is. nato ott is meg tudja kötni. Ugye el tudják adni, én tegapoltam egy konferencia, volt egy konferencián, előadta a, a, a, a, a Rázágoston, hogy mit csinált a micsoda győzelem ez, a, a, ahogy orbán a föltörölte a NATO a, a, most éppen a padlót, Istenem. hogy elmondta, hogy hát ez mekkora dolog, hogy Magyarország lemondott a vétójogáról. Tehát ugye az történt tegnap, hogy a magyarokat ide, ide szaladt a NATO elnöke, és azt mondta, hogy, vagy vezetője, és azt mondta, hogy figyelj ide, vagy nem vagy, vagy ha vagy, akkor most itt kijelentett, kimegyünk és elmondod, hogy ti nem azt mondjátok, amit mi mondunk. Ugye ez történt, hogyha 26, vagy a 31 ország, mert ott ennyi van. Azt mondja, hogy? Akkor ti nem, nem akadályozod, mert ugye egyetért. Erről lemond. Ezt előadni úgy, mint hogy győztünk, mert nem kell fegyvereket vinnünk a, a, a, a Ukrajnába, amit eddig se kellett. Tehát félretesen, a NATO szabályok eddig is azt mondják, hogy ha békeidőben, tehát nem a NATO támadják meg, ha nem beavatkozik, mint béketeremtő, akkor nincs kötelezettség az országoknak. Tehát ez eddig is pontosan így volt. De bele lehet hazudni a választó pofájába, nem azért mert a választó hülye, hanem a választónak van a nekem sokkal fontosabb kérdései, mint hogy mit mond, mit hazudik Orbán. És nem Ugye 2022-ben elhitték az Orbán hazugságát, hogy holnap itt lesznek a, a, a, a hogy holnap mennek a fiaink a, a Ukrajnába harcolni, hogyha ha ti, ne, ha ti ezekkel szavaztok, mert akkor egy háborús is volt, most már nincs háborús is, nem hitték el, csak az Orbán hívők, de ők se azért hitték el, mert azt gondolták, hogy tényleg az van, amit az Orbán a pofánkba hazudott, következetesen végig, hogy ha, ha csak akkor van béke, ha mi vagyunk, és ha más olyan, akkor mentek a háborúba. Nem hitték ezt el. A Fideszes szavazók se hitték el, hanem azt gondolták, hogy nekik kutya kötelessők elmenni, az Orbánra leszavazni, mert ha a főnök ilyen magasra tette a mércét, akkor nekünk el kell menni. Figyelj, Kész, ennyi. Ez nem elég. De elég? Mire elég? Mire elég? Sok nekem, mindenre nem. nekem arra, hogy felmarad a nerv. So, sok mindenre elég. De arra például nem elég, hogy ki lehet se hirdetni a győzelmet. Ki lehet hirdetni, csak mindenki tudja, hogy hazugság. Láttad azokat az arcokat, akik ott álltak a Én láttam mögött? azokat az arcokat, de... ez szerinted egy győztes csapat volt. De én ezt... Nem mindegyiknek az volt a fejben a gondot, hogy meddig maradok én itt? Hasonlítok hozzá, ezt, Gábor. Én is tudok olyasmit mit mondani a Sándornak, hogy én egy másik mozit nézek, de néha időnként még amíg bírják a lábaim addig kimegyek a moziból. És akkor engem nem tölt el örömmel, hogy Rogán Antal nem igazán mosolyog. De én hát... nem, mert nem örömről és sem. Beszélek. De én az országról beszélek. Arról beszélek, hogy egy mai hír szerint népszava bentlakásos kollégiumban Pintér Sándor emberei fogják oktatni a leendő kórházigazgatókat, és kérdéseket küldtek el a belügyminisztériumba, hogy mi fog eltelni ott az az egy hónap, mi ez a bentlakás, és mi ez. Én egészen elképzelhető, látom azt, hogy a magánútjaim, elnézést kérek, számos magánutan van, hogy azoknak mekkora jelentősége van ahhoz képes, hogy ne kerüljek bele abba, amiben egyébként a végén úgyis bekerülök a föld alá, vagy egy urnába, mert azt nem fogom tudni megúszni. Az egész mechanizmus, ami itt működik, elborzaszt. Oké, okay, nem minden, nagyon sok. Egy megérdésen van, egyrészt se Tehát azért odavágtak neki azt a negyven, valahány százalékot. Kettő. Melyik választóról beszélsz, Gábor? Mert egyébként a egy csomó választónak erekciója van attól, hogy most jó odavágott a nato -nak. Miközben egyébként a sajtótájékoztatón a, a... Ez a legszebb, tehát engem ez izgat... Az Orbán is elmondta, hogy eddig is így volt, és hogy a NATO misszióban nem volt eddig se kötelező részt venni. Háromszor elmondta, és mégis győzelemként tudta előadni, és mégis győzelemként prezentálják, és mégis csak fa, te, te, te, te, te, ezzel együtt a, a, a választóknak akkora része, amelyik ezt élvezi, ez beveszi, és most hősként tekint az Orbánra, miközben egyébként azért mondjuk ki. Egyszerűen orrba vágták, tehát ugyanazt mondom, amit te, csak markánsan. Ide jött a főtitkár, és orba vágta a cságot, és azt mondta, és azt kellett mondani, ahogy mondtad helyesen, nyilvánosság előtt az orbának, hogy nem akaszt be. A továbbiakban nem akadt be. Ez ez dádá, dá, nem győzelem. Még a dádát is így tud e, e, Í így tudják előadni, mert azért ez egy... De nem az a lényege, hogy mit adnak el. Én emlékszem arra, amikor... De a szavazók szat... megszavazzák őket, ez a lényege. Én Bocsia, most veletek beszélgetek, és nem egy permanens csatában érzékelem magam, és nem egy permanens választásban én sosem fogom elfelejteni szakás aki tudományos szocializmus tanított eh, 1977-78-ban a jogi Egyetemen, és ott számosan köztük én olyan kérdéseket tettünk fel, hogy végül, amikor levizsgáztunk, akkor nem önkéntes és dalolva, de el kell, lehetett vele beszélgetni arról, hogy azt, amit ő tanít, azt azért ő se gondolja olyan meggyőződéssel, mint ahogyan tanította nekünk. Nem volt vidám, nem haverkodott velünk, nem volt fraternizálás, nem tört meg, ennyi gesztust tett nekünk, abból adódóan, hogy olyan kérdéseket tettünk fel, hogy ezt értékelte. Ez a kettős nyilvánosság Magyarországon az én életem folyamán jóformán mindig megvolt. Hát nem ez akarok meg, de és ez van, ez fűk, hogy mit tanított. Féle, mondom, hogy tudományos szocializmus. Én értem, de mondjuk én a, jártam olyan helyre, és volt olyan oktató, aki ezen a címen egyébként, ez volt a címe, de amit elmondott, de, de, de nem az adekvált, de, adekvált Annyira adekvát volt, hogy annyira hülye voltam, de, hogy hivatkoztam Amiről helyre. Én azt mondom, hogy van egy kettős beszéd, Aha. amiben az emberek őszinték, és ember nem őszinték, és ami ma a skizofrénia szintjéig jut el, mert addig, hogyha valaki egyébként halandzsázzik, és szépíti a dolgot, az más dolog, mint hogyha egyébként olyasmiről beszél, ami nem igaz. És ha bár ennél sokkal enyhív dolog, és egészen más jellegű, a karácsonynak a lapátozása. Én eddig sem néztem nagy szimpátiával a főpolgármester úr tevékenységét. Én Budapestre nem, mint Budapest köztársaságra gondolok. Én nem voltam szavazni, így nem választottam meg se a vitézit, se a karácsonyt, de egy magánbeszélgetésen sem mondja azt, hogy fejbevágja, vagy hogy fogja fejbevágni egy lapáttal, Ez csak arra fölmondom, hogy milyen kettős beszéd van, és amikor egyébként ezzel szembesítik, akkor azt mondja, hogy az ő barátairól azt nem tudja feltételezni, és hogy milyen titkosszolgálati módszerek vannak. <tosz> De, de jó, térjünk aztán vissza a fővároson, ott is elkezdtünk ez egy kört, amit, amit nem fejeztünk be, mert csak én, én fontosnak tartom az egész történetnek az értékelését a magam szempontjából, mert én ezt nem látom ilyen sötétnek ezt a történetet, ami június 9-én történt. Tehát egyrészt azt látom, hogy igenis vannak határai az Orbán féle történetnek, ez a két millió ember, aki most leszavazott az Orbára, ez nem a Fideszre szavazott, hanem az Orbára. Megszűnt a Fidesz, mint párt, nem létezik. Ah, Itt Orbánizmus van, ez egy másik történet. Ennek a határait láttuk. Mint ahogy annak a határait is láttuk, hogy meddig ér a gyurcsányizmus. Ez egy fontos tanulsága ennek a választásnak, és ezt nem szerintem érdemes ezeket megállni. Hogy és ott a... is beszélsz az út a mögötte lévő arcokról? Ott is beszélhetekünk nyugaton, én már egyszer erről beszéltem annak idején, tehát nekem De most van, hiteles, kés, két ilyen hiteles, van hiteles képen, tehát a, a, a, a, a, a vagy hiteles mondatom nem, nem idézem ide. Klasszikus lettél. Mert akkor azt is mondtam, hogy egy remek, milyen remek csapat, tehát itt is elmondhatnám, hogy milyen fantasztikus csapat. Tehát a, a, a, ugye a Gyurcsány, aki a legnagyobbat bukta, Ebben a történetben, és még mindig nem halljuk, hogy bármiféle következtetés levont volna. Tehát valamiféle, legalábbis fél mondatot. Ez a Hogy fel, Hogy felajánlom, lemont. Tehát, hogy valamit, most Igen. már hősként, hogy, hogy én is tehetek el. Ugye, mert a, le, a legnagyobbat o, gyurcsány bukta ki. Ugye 2021 óta, tehát már a, a Márkizai megválasztása óta építi azt a történetet, hogy mindegy, hogy itt mi történik, valószínűleg el fogtok ti bukni, én kijövök győztesként, és élezek az ellenzék vezető erejel. Le fogok itt mindenkit söpörni, én itt fogok maradni, aztán Igen. hogy igazodtok hozzám, hogy igazodtok. Hát, ugye ez a történet úgy, ahogy van, megbukott. Kiderült, hogy Gyurcsának ugyanannyi szavazója van, mint 2018-ban, amikor éppen bekerült a parlamentbe, ugye 5,4%-a 21 ezer. Valahány száz szavazaton múlott, hogy egyáltalán bekerül a parlamentbe, miközben az MSZP óriási segítséget adott neki, mert odaadta az ország felét, ami teljesen elképesztő volt abban a helyzetben, de ez most mindenjárt kell eredni de minden esetre most... Aztán sérvet kapott ettől az mszp és ma már nincs Így van. De, de a... a... Dehogy a... nincs. Ez, ez én szerintem... Jó, Jó de jól. itt vagy. Itt van például de... egy mszp de, de csak akarom fejezni elnézést, hogy, hogy aztán vagyom, hogy hogy a... Tehát, hogy ugyanez az 5 ami most látszik, tehát a Gyurcsány hívő tagozat kiterjedése ez a... 300 ezer ember körülbelül. Tehát 253 ezer. Ennyien vannak? Ez a határ. Nem egy millió, nem egy millió kétszázezer, aki kitart egy ilyen kiélezett helyzetben, ahol, nincs más, ahol van más ajánlat, ahol megjelenik egy alternatíva. Mondhattok bármit erről az alternatíváról. Mondhattok bármit a Magyar Péter jelenségről, amit én egy következménynek látok. Én Igen. Magyar Péter egy politikai influencernek látom. Az ő sorsa most dől el, hogy lesz-e belőle politikus, vagy nem. Ebből a szempontból nem ö, nagyon erősíti a helyzetét a, ez az ATV-s történet kivaglás. Nem, ő maga nem nagyon erősíti. Igen, de ezzel együtt is ez szerintem még nem dőlt el. Tehát ez az elkövetkező egy év története, hogy ebből a influencer történetből, ami tulajdonképpen a Fidesz morális válságának a következménye, tehát ő egy ok ő valaminek az oka, hogy ebből tud-e válni. Szerintem egyébként ez magának, Magyar Péternek a morális válságából is indul. Biztos, hogy így van, ezek is szerepet jártanak ebbe, de ez a pacák azért megcsinálta azt, hogy visszaadta hitét 1,3 millió ez embernek. Ez És azért ezt ne, ne becsüljük le. Ez hát ez, ez, ezt szerintem nem szabad. Ha, nem. ha azt, azt látod, hogy van egy influencernek 1,3 millió követője, az Jó, nagyon de jól élebből nyugod, nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan támadjatok rám. Én az egészet azért látom hozzá képest tragikomikusan, és feltételezésem szerint ugyanazt a mozit nézem, mert én most egy cirkusóban látom saját magamat, ahol három kígyó bűvölőt vetünk egybe, miközben én nem vagyok kígyó, és nem egy állatkertben lakom. Az egyik kígyó bűvölő Orbán Viktor, a másik kígyóbűvölő, Gyurcsány Ferenc, a harmadik kígyó bűvölő. Magyar Péter, és egy olyan tevékenységet folytatnak, amely az én életemre nem lehetne olyan hatással, nem érdekel a követőik száma, én egy ö, olyan országban szeretnék élni, amely nem politikai és ideológiai módon meghatározott, és ezt reménytelennek látom, mert azt látom, hogy miközben egyébként ugye a legelején még azt mondta Magyar Péter a Gulyás Mártonnak, hogy ő egy ideológiailag semleges, sőt az ideológiákat visszautasító valaki, ezzel szemben reggel, ha felvesz egy öltönyt, vagy felveszi egy zakut, vagy felveszi a fehér ingét, akkor minden nap más ideológia van, és ezzel fejezi ki azt, hogy ő neki egyébként nincs ideológiája, és ha bár ezek a számok stimmelnek, és a honfitársaim, én el vagyok borzadva, hogy egyébként hipnotizált emberek társaságában kell töltenem az életemet. Á, én, bocsánat, akkor 9 -e. én én skizofrén vagyok ebben az ügyben. Egyrészt uh, van egy személyes hipotézisem arról, hogy mi fog történni. Amúgy én ezt nem vitatom. Sőt, mi több az kell, hogy mondjam bizonyos már mint amit te mondtál. Sőt, bizonyos értelemben, ezt mondtam az elején is, hogy amúgy megrázta. Örülök, hogy megjelent. Nem személy szerint Magyar Péter, ez a jelenség. Most egyrészt az ellenzéket jorba verte, amúgy egyébként a maga módján a, a miadista a, a nem a nert, mert a nertről ő se beszél, hanem a hatalom a legnagyobb. Jó, hát ezek csak ilyen izé, hogy hívják ilyen barokkos jelzők, az ő esetében de az a beleülne ő szívesen. Na, ez a skizofrén Miárnak a, a, a másik fele. Úgy van, kilépett a színpadra kilépett a színpadra. Innentől kezdve az a handicap azért lassan kopni fog, hogy ő megjelent ő. Hát ez is egy nagy kérdés, hipotézisei vannak. Három hónappal a választások előtt, és ha úgy tetszik, azt mondott magáról, amit akart. És egyébként ennek alapján azt hittek neki el, amit éppen akartak, pedig a nép most vágyik. Ezt szoktam megkapni, 1800-szor küldenek az anyámba, és hogy tudom-e, hogy 100 ezer forintból nem lehet megélni, és végre van remény. De kilépett a színpadra. Most egyébként az egész médiához való viszonya számomra azért érdekes, mert ugyanakkor már a színpadra lépés előtt bizonyos tényeket, valóságnak konkrét elemeit a gesztus szinten. Tehát egyszerűen tendenciózusan is ettől én hidegrázást kapok, támadja a médiát. Kiderült, és ezért nagyon kíváncsi vagyok, lehet, hogy tud változtatni. Tehát én nem, hogy, hogy neki is kell az ellenség. Ilyet láttunk. Egyébként Trump ugyanezt csinálja Amerikában. Ugye, tehát kell egy ellenség. Ezen kívül, és nekem ilyen értelemben senki se engem segatjám, nem, mint a magyarázkodnom kéne, kit, még ráadásul ki is tűzött egy konkrét brigádot, és konkrétan a fellépése első pillanatától támadja. Én nem is nagyon értem egyébként, hogy mi baja van Német Sándorra, ha most a, a másik ordalom felől közelítek, ugye, mert skizó vagyok ebben az ügyben. Már hát ne arra, hogy hát miért abuzálja Német Sándort? Valami probléma volt körülöttük, valamikor, valahogyan? Vagy sajnos most már azt kell gondolnom, hogy nem? ő meg akarja regulázni a médiát, meg akarja félemlíteni Mindenkik a meg médiát, és rá, így van. De majd meglátjuk, hogy mindente, nehogy túlzásba esek. Amúgy tényleg, hát na, bocsánatot kérek, hát pontosan tudom, hogy milyen nagy szóaréban vannak most például azok, akik adományokat gyűjtenek a működésükhöz. Jó, Gábor, ér, visszatérve arra, amit mondtál, igazad van de én ezt három hívő látom, három profétával. Türelem. De három kő. Én láttalak téged a tévében, és ugyan ezt mondtam a Krisztának, legalábbis emlékeim szerint, de ugye azt mondtad a hősök terén, hogy ez egy estradműsor volt. De az egy olyan estradműsor volt, amely egy vallási estradműsor volt, az egy énekes, egy ilyen amerikai énekes. most nem jut eszembe a neve, hogy ott hogy mondják ezeket a hittérítőket, aki egyébként már talán abba is hagyta az egész Isten de rájött, hogy itt annyi ember van, még él a lehetősége, még egy kicsit énekeltek elénekelték a szózatot, elénekelték a tolcsvait, elénekelték az anyám kinyát. De ez nem Én nem kérek három hívő tagozatot. Egyébként ebben most nem mondtam sokkal más, mint a hipnotizáltakkal. csak megpróbáltam még inkább leírni, és ezek az emberek, az Orbán Viktort, a Gyurcsány Ferencet, kevésbé ismerem a Magyar Pétert, de a belső hangom ez azt mutatja, hogy ezek hamis profilnek. De János, itt élünk egy országban. Ennek az országnak ma, és ez egy szerintem új elem a többsége, a politikailag, politikai értelemben létező többsége. Mert az, hogy az ország, az ország egy részenek nincs politikai referenciása életében, nem ment ez szava, nem is fog elmenni. Ö, ö, általában a legszegényebb, legrosszabb a helyzetben lévő, a marginális helyzetben lévő, egy harmad, harminc Megőzdíthetetlen. Ahhoz majdnem, hogy háborúnak kéne lenni, hogy ők ténylegesen megmozduljanak. Tehát 70% fölé nem szokott volt menni Jó. a választás. Marad a 70%. Ennek az 70%-nak ma már. Több, mint a fele, és ez szerintem egy fontos új elem. Nem tud, nem akar Orbán Viktorban gondolkodni. És keresi a megoldásokat. Ez egy fontos elem. Keresi a megoldást és talál valakire, aki megjelenik kínálatként ezen a piacon, és azt mondja, hogy te vagy a megoldás. A, a magyarban a vonzó az, hogy keveset tud, tudunk tud, róla. Tudod, hogy mi lenne a jó mondat? A jó mondat az én szememben az lenne, hogy ez így van, és azt mondja a nép. Te vagy a megoldás? És kérdője lenne a végén, de, és Nem pont. De, és előbb meg. Én, de én értem, hogy nem mindenki tudatos, de amikor én a Kejfej Jancsiban, vagy más műsorban most viszonylag sok helyre hívnak, elmondom a véleményemet, épp úgy elsöpörnek, a magyar Péterről alkotott véleményem miatt pedig próbálok cizelláltan beszélni. Próbálok hozzá utat keresni, hogy feltegyem mindazokat a kérdéseket, amelyeket mások nem tudtak föltenni, mert nem hagyja egész egyszerűen ugyanúgy elsöpörnek, mint ahogy ez a, ezek az emberek, akik egyébként benne a megoldást látják kérdőjel nélkül, mint ahogy elsodorták a hatháziákost, elsodorták a bolgár Györgyöt, aki ma már az egyik legodaadó magyar Péter hívő, ahogy elsodorták a rónai vagy a szőlősi Györgyit, és engem nem fognak elsodorni, lehet, hogy magamra maradok, de a kérdőjeleket kirakom a végére, most, és nem pontok. Most egy rakom. olyan társadalmi jelenségről beszélsz, amiről szerintem már mi beszéltünk, és én nekem az egyik legnagyobb fájdalmam, de Magyar Péter ezt nem fogja megoldani, ez a magyar polgárosodás hiánya. Ö, ö, hogy tulajdonképpen nem, a, az, nem azt a kérdést vett, vett vetjük fel, hogy mi az, ami nekem holnap jobb lenne, hanem az a kérdést vetjük fel, hogy kiben tudok hinni. Ez. Ki lesz de, a megoldás? Ki, ki, ki, kitől tudom most elhinni, hogy megoldás hm? lesz. És miután magyarról nagyon keveset tudunk, ezért könnyen el tudjuk róla hinni, Úgy hogy van. ő lehet a megoldás. De meg fogunk róla egy csomó Pert, minden tudni. Így. Ez ki fog derülni. Ott tartunk, hogy, hogy nem tudjuk. Hát Már képzelj, de Jó, no. de, de ebből még lehet. Akár is. Sem. Ezt nem tudjuk. hogy Kik, kik vannak körülötte? Kik ezek az emberek? Ugye? Ugye mondod ezt a fővárosnak, hogy térjünk két miatt rá. Ott, hogy, hogy, fog, hogy, hogy, hogy már minden, mindennek vége van, mondja Vintel, mondta. De hát nem tudjuk, hogy ki az a tíz ember, aki bekerült. A fogalmús, én egyiket se ismerem. Tehát a magyar Péteren kívül pedig én azért elég régóta politikával foglalkozom, ah. fogalmam sincs. Nem, a, lát, hogy és hogy ez nem egy nonszensz. De abszolút nonszensz egyik oldalon, másik oldalon az is lehet, hogy ezek olyan a városban gondolkodni tudó emberek, akik azt mondják, hogy ha. Ez ezt honnan egy, tudod? O, nem tudom. Hát, hát ezt, pont ezt mondom, de ezt le, mondom? azt mondtam, hogy lehet. De őket nem, választották meg, vagy a magyar Pétert választották meg személyükben? Ők egy reményt választottak. Jó, hát Orbán, én ezt értem. Ők azt választották meg, hogy akár lehet jobb is. Ő nem tudják, amikor Hornyulát megválasztották, annak idején nagyon nagy fölényel, akkor tudták, hogy kit választottak, meg annak ellenére választották meg. Mert, vala, ugye, mert nem azért, mert tudták, hogy kit, és annak ellenére. Igen, igen. Bizonyos értelemben a megyesi esetében is így volt. Nehogy az, ne, ne, azt gondoljuk, hogy aki a politikát ismerte, az nem tudta, hogy ki egyesi Péterre, de hogy nem tudta. Mégis kellett valaki, akiből, akiről el tudom hinni, hogy megoldja azt, hogy ne Orbán legyen. Most is ez a helyzet, hogy kell valaki, akiről el tudom hinni, hogy ne ez a világ legyen. Megtalálnak valaki, megtalál... van egy Kína Állat. Ugye nem volt ennyire rossz azért azért másik, az én ne, Nem ne, ne, ne. ne volt kínálat. De volt kínálat. azért. arra, hogy a, a, azért egyrészt azért azon ismerték, tehát ez volt csak negatív illel, mondtad a honor. De, de nem azért, nem, én hát én elég jól ismerem, és nem viszonylag hozzá kritikátlanul. Mint ahogy a megyesi is egyébként, a megyesi is is tapadt az a barokos hüvesség, amit szokta volt mondani hogy már én is magamat idézgessem, hogy legalább meg tudja különböztetni az áfát az ifától. Nem mond, hogy azért ez nem volt fontos szempontban. de Sok nem mondják. Nem mond, Na, persze, de hát, nem, a, hát azért teked... ez Az ismertség, de ugyanaz Igen, igen. Hát egyébként tudod, arról beszélek, ez olyan, mint amikor az ember a magánéletében körbe rajong egy nő csodálatának tárgya, majd három hónap udvarlás után egyébként végre oda megy és megcsók, jó, negyedik hónap megcsók, kiderül, hogy büdös a szája, és egyébként pedig egy idióta. Kicsit, Na most itt van egy ilyen. azt a példát mondani, ez olyan, mint a tanár diák szerelem, és a, ahol ugye a, a diák nem a tanár személyébe, hanem a tanár által ugye? megteremtett nimbuszba szeret bele, és Igen. aztán kiderül a tanáról, és ugye ezek általában megszoktak, szoktak, ne, nem mind, de láttam olyat, amit kibírja, de általában Igen. utána felszokta bomlani, és általában azért, mert hogy a diák számára kiderül, hogy ez mégse maga az, az atyaúristen, akit megtalált magának, hanem egy élő ember. Milyen akit... érdekes, hogy az Orbán esetében például ez a nimbusz hogy megmarad? De nem az a, nem az a nimbusz maradt meg. Az Orbán folyamatosan változik. Azért tudja, meg azért tud fennmaradni, mert egy kaméleon. Mert a, akik annak de a A ideig... kaméleonságában is le, leplezhetni az a bizonyos de, lány. De, de, de ő, ő nem ugyan a lányok változnak. A, az, a Fidesz szavazó alapvetően átalakult. Nem ugyanaz, mint volt. Nem csak az egy szavazó, egy ő... mondatot megenged? Hocsá, a, hogy hívják a magyar Péter? A búzáló csávó, a izén meg egy kaméleon. Nem fog. És Tehát a ilyen... bejönnek a nőknek? Mindig mások Így, a nők, hát mások a nők, változnak a nők, tehát a, az, az, a gondolja arra az orbára, arra a munkásember orbára, aki ugye okay. építi azt, hogy én nem a polgári társadalom, nem a felső középosztály, nem a tőkés társadalom építője okay. vagyok, hanem fölveszek egy kockás munkásoknak, közé, középosztálybeli szakmunkásnak az a, a akóját, és abban járok, hogy gumicsizmába menteni az országot. A mostani Orbán a maga ö, ö, egész más világképével, vagy a 90-es évekével, 98-as Orbán Viktor, aki a polgári köröket építi, ugye egy egész, oh, egy egész, egész más. Tehát az Orbán a változásában hinálja ezt a dolgot. A, az, hogy a magyar egy abuzáló, ezt nem tudjuk. Most ezt mondhatsz ilyet, erre nincs bizonyíték, Hát ezt, ezt mondják róla, ne, én ne. ezt nem tudom, ö, ö, ö, és, és, és, és nem is az hát én... Hát, ahogy dologom. viselkedik a sajtóval, ezt az a... É, még beszélnek, hát haragudj. Értem, értem, mondjam, és az... akkor még jóhiszemű vagyok. Jó, oké. Értem, amit mondasz, én szerintem az van, hogy uh, van egy kínálat az egyik oldalon, és van egy nagyon erőteljes kereslet. Ez egymásra oké, talál. Van. Nem biztos, hogy kielégítik egymást. Ez fog kiderülni az elkövetkező fél évben. Nem reprezentatív. Azok az emberek, akik kritikát mondanak rám és szemrehányást tesznek nekem, azok egyöntetűen arról beszélnek, és a véleményüket egy tízes skálán tízesre tiszteletben tartom. Vitatkozom velük, de nem küldöm el őket, hogy te fiala úr, 24 vagy x év után végre a változás lehetőséget és Tényleg elképesztő az, hogy olyan a Magyar Péter, mint egy kifestőkönyv. Megvannak a körvonalak, és az emberek egyénként úgy színezik ki, ahogy szeretnék, miközben az egyáltalán nem azonos azzal feltétlen, a valóság, de ők projektálják a vágyaikat, amiket nem tudtak megélni, az életük lassan elfogy, még akkor is, ha középkorúak, és azt mondják, hogy fiala úr, ne akadályozom meg bennünket abban, hogy abban higgyünk, akiben szeretnénk, és hogyha ezt nem hagyja nekünk, akkor és, akkor és, és ezek, ezek, ezek az emberek, akik egyébként politikai értelme, közpolitikával létező politikával foglalkozó emberek, elfelejtik azt, miközben így gondolkodnak erről, hogy mondod, hogy 2014, 18 és 2022-ben a magyar választások el csalva. Tehát úgy csinálnak, Mintha, mintha egy tényleg arról lenne csak szó, hogy ez a sok szerencsétlen ellenzéki politikai szereplő, ezek annyira hülyék ellentétben a Magyar Péterrel, akivel szerintem 2026-ban ugyanaz fog történni, hogy el lesz csalva az a választás, amikor egyik oldalon százmilliárdok állnak rendelkezésre, sőt, ezermilliárdos nagyságrende, propagandagépezetek állnak rendelkezésre, listák, hát most láttuk, nekem van olyan barátom, aki 13 e-mailt kapott, szombat vasárnap 13 -at. Kövér Lászlótól, Orbán Viktortól, Szijjártól, Pétertől, a helyi jelöltjétől aki megbukott egyébként ott, a polgármester jelöltjétől aki szintén megbukott ott, és így tovább, és így tovább, 13 darabot mindent átküldtem, és sajnos én nem vagyok rajta ezen a listán. Tehát, ö, ö, és és ismerek olyat, aki azért kapott tőlük levelet, egyetlen egyszer vette fel a kapcsolatot, amikor a élet vagy halál, ugye egy oltás kapcsán, okay. akkor, akkor írt, fölkerülted az oltás listára, soha életébe, és ő is kapott tőlük levelet. Tehát mi ez, hogyha nem... Választási csalás, hogy én olyan rendszereket, hálózatokat építek ki és működtetek, közpénzből természetesen, amelyeket közpénzzel szereztem én meg. Ezt a saját szememmel láttam, hát 9-én vagy 8 de szerintem az 9-én volt ott állt a helyi Fidesz az én házamban, és az én házam ajtaján, és tókivókival, meg mobiltelefonokkal beszéltek arról, hogy kiket kell megkeresni, miközben én a jelöltet ismertem, mert ő egy korábbi fideszes potentátnak volt a személyi titkára, köszöntünk egymásnak, de eszébe se jutott, hogy azt az üzenetet, amit a többieknek el akar juttatni, nekem eljutas. Tudta, hogy fölösleges. Az az igazság, hogy örülök, hogy a szóba hoztad, úgy egyáltalán, mert ettől az egész e, e, szituációtól én nem független. Mondjuk például a, a Tisza párt is most be fog kerülni egy olyan közjogi és parlamentáris térben, ahol ő nem jutott be a parlamentbe, ahol egyébként vagy folyamatosan szokat fog csinálni, vagy róla is ki fog derülni, hogy tehetetlen ezek között a közjogi viszonyok között, meg egyáltalán ezzel a politikai kultúrával. Amúgy egyébként a kedves közönség se fog hajlandó fölvenni, meg nem képes, hogy az ellenzék és a kormánypárt között, ne, a kormánypártok között, vagy a hatalom között nem szimmetrikus viszony van, és a mozgástere egyébként az ellenzéknek, és ezzel együtt nem értelmetlen a parlamentáris demokrácia, meglehetősen korlátozott. No, Évek óta ugye kivételes állapotban élünk, és rendeleti kormányzás van, ész, ész, és az így van, van és egyébként pedig, pedig itt sikerült egy olyan szisztémát felépíteni. Ezért emlegettem én állandóan, hogy azért itt a rendszerre kéne valamilyen módon fókuszálni, és a, a rendszer át, de arra, hogy jöttök, én sírva fakadok, amikor eh, megint azzal kezdett el a lehetőség, 26-ig nyilván ki fog tartani. Amúgy egyébként a jogász szakma minden tiszteletemmel együtt, hogy hogyan lehet megkefélni egyszerű többséggel a kétharmados törvényeket, és hogyan lehet magát a rendszert megbontani. Hogyan lehet a kétharmados jogszabályokat, intézményeket, személyeket. Na most egyébként a Magyar Péter tette egy olyan ígéretet, egyébként, ugye, hogy, és a médiával kapcsolatban, hogy bocsika. Azt mondta, hogy majd meglátjuk hamarosan, hogy először is száz ügyvét fogja Orbaszájba följelenteni a sajtó munkatársait, mert most akkor ő sajtószabadságot fog teremteni. Azon kívül meg azt mondja, és ez hallatlan felhajtó erő a nép számára, hogyha megnyeri a választást, és akkor másnap bemennek Polt Péteri rodájába, és megkérik, hogy fáradjon ki. És azonnali, azonnali megváltás ígér, intézményekre, amitől én nem tudok eltekinteni, az, hogy a nép megeszi, megbekapja, hát kapja be a nép. Meg, hogy mondjuk XY miért csinál olyat, amit, amit mondjuk X csinált mondjuk Magyar Pöterrel, meg Karácsony Gergelyel ebben a műsorban, ugye a bolgár. Hát ekkora, hát szóval ne hát vagy ne úgy, hát idáig eljutni, tényleg nem akartam szó, csak azért nem hoztam szóba, mert most hát tényleg nem, Na, nem, nem tudok maga moderálni, tehát nem Mi, hát tudod. Mi? Tudod. Hát most éppen moderálom magam. <gül> Jó, de figyelj. De én, ezek mindez Én, nem... én, én most levegyek a földszintre, uh, vagy földszintes leszek. Tehát amit mondtam az előbb a kórházigazgatókkal. Ja, igen. Hogy egész egyszerűen az életünk alakul olyanná, hogy fogalmam sincs, hogy azzal egyébként majd egyszer egy tehetséges politikus és annak pártjai mit kezdenek. Én kétségbe esve látom. én nekem orvos volt az apám, abban az időben az ő tehetsége, az ő egész miben léte okán az ő presztízse, az tízes skálán tízes volt, de nálam biztos, hogy tízes skálán es Így felnéztem rá, már csak azért is, mert egyébként egészen más volt a kórházban, mint otthon anyám jelenlétében. És akkor egyrészt hallgatom orvosoktól, és látom, másrészt olvasom a salátatörvényben, hogy hogyan fognak blokkolórákat felszerelni. Hmm. Hogy nézzék, hogy az orvosok mennyi ideig De. vannak benne, ami szint tiszta orvos ellenesség, mert egyébként most mit feltételezünk, hogy mindig a magárendelőikbe mennek? Hogy, hogy annak idején a Magyar Rádióban, amikor ezt bevezették, az nem azért volt, mert egyébként tudni akarták, hogy hol vannak a, a, a rádió munkatársai, hanem azok, akikkel nem akartak együtt dolgozni, azokhoz találjanak indokot arra, hogy miért bocsássák el őket. De amíg egy ország tud riporterek nélkül létezni, vagy legalábbis el tudom képzelni, orvosok nélkül nem nem tud létezni. De Én erre, egy, egy orvos és egy blokkolóra, az nem fér össze, és ha azt kérdezed, hogy jobb volt a, a munkás és a blokkolóra, és most elolvassuk a tőkét, és hogy az egész e, történelem hogy alakult, akkor lehetséges, hogyha akkor lennék, akkor jogvédő lennék, de most jelen van. De, de János, pont erre utaltam, hogy, hogy ez a világ, ez, ez a kádári világ, ahol meg fogják találni abban a kórházban percek alatt. Ennek a megoldását. Egyrészt ki fog, ki fog derülni a pintérek számára, hogy ezt komolyan veszik, akkor annyi túlóra díjat kell fizetniük, mert annyival többet dolgoznak ezek az orvosok, mint amennyi. Nem, nem, többet nem van kitalálva, többet nem fizetnek. Jó, de ha, ha ez így kiderül, egy, kettő, hát ugye tudja, a magyar tudja, hogy hogy, hogy lehet kiátszani egy ilyen rendszert, az ember egy bedugja, kimegy a másik ajton. De könyörgöm, de, azt mesélik az orvosok, hogy rohamcsapatok mennek ki nyomozókkal de, a és ezt, és amiatt büntet. Bűntetik a csintalant, mint orvost, mert egyébként nincs, ki... az Isten már meg, azért büntetik meg, mert nincsen rajta az, hogy csintalan Sándor gégész, és emiatt 30 vagy 50 ezer forintra büntetik. Azok a nyomozók, akik egyébként elnézést kérnek, hogy itt vannak, mert az egészségügyhez egyáltalán nem értenek. Én nem értem, hogy a takás Péternek mi van a fejében akkor, amikor ebbe belemegy. Én ezt az egészet nem értem, de múltkor énnek kaptam egy komplett előadást arról, hogy hogy működnek a hétköznapok a kórházakban, és szinte nem is tudom elképzelni, hogy hogy tud így működni az egész. De és mégis működik, mert hát erre meg tudjuk kötni a magunk kis ócska. De, miért, de, akkor, de ami... Erre vagyok ítélve, vagy ez erre, hogy ezt így éljük az életet. Azért vagyunk erre ítélve, mert ez a, ez a, és ezért nincs itt hidegháborús állapot, mert ez a társadalom, nem tudom, hogy a többi milyen, a magyar társadalom... Képtelen arra, hogy megszerveződjön valamivel szemben. Megköti mindenki a maga kis alkuját, kitalálják, a, hogyan lehet kijátszani ezt a rendszert. Hát ugye gondolj abba, be, hogy milyen felháborító az, csak hogy a saját az iskola... De, de erre most pozitívan tekintünk á? Nem, nem, tényként tekintünk. Én nem pozitív. Nem pozit, ez ez, ez, nem, ez nem, a mi karmánk, de Nem, ez... nem az, az, csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy ez a rendszer, én ezt sajnálatos dolognak tartom. Én a 88-ban azért szálltam be a politikába, mert azt gondoltam, hogy lehet itt egy világ. Ez 2010-ig valamennyire iszonyatosan döcögősen, szarul ö, azt a látszatot keltette, hogy ebbe az irányba megyegettünk rosszul, jól, bárki is volt hatalman. 2010 óta eldöntötték ezek a gazemberek, akik most vannak, hogy nem ebbe az irányba megyünk, hanem visszamegyünk abba a világba, ahol van egy központ, ami megpróbál mindent leuralni, ő is tudja, hogy nem tudja. Tudja pontosan, nem biztos, hogy a pintér tudja. A pintér azokkal az eszközökkel tud élni, amihez ő ért. De ezek az eszközök nem működnek, Az iskolarendőr van, pedagógus nincs. Most kitalálták, hogy akkor most a táskákat is át lehet kutatni, nyilván a gyerekek bele fognak szarni, mert pontosan tudják, hogy hogy lehet ezt a kérdést megoldani, három nap alatt túl lesznek ezen a dolgon, hogy hogyan lehet mégiscsak telefon az iskolában. A, szül, a, a, tanárok, a tanárokat nem fogja ez érdekelni, mert... Pontosan elég dolguk van, hogy a foglalkozzanak. És az a nivellálódási szinte, ami így létrejön, annak mi örülünk. Nem, fogunk, nem rosszul vagyunk. Félreértesz engem, én rosszul vagyunk. Nem kérde. értelek félre. Csak azt gondolom, hogy ezért éli túl ez az egész rendszer magát, mert van egy ilyen speciális túlélési ö, ö, metódusunk, magatartásunk. Már rég nem élnek azok az emberek, akik ebbe beleszoknak. Csak a Sándor gyönyűt eszembe, csak mindig rosszul idézem, azt hittük, hogy a jövő a miénk lesz. Uh -huh. Én sem tudom pontosan, ez, e, e, így van, de mégis így, mégis ez van. És de én nem ezt akarom, hogy nem Én ezt akarom, de a, a, a magyar Péter jelenség azt a látszatot kelti sokakban, és nem biztos, hogy ez nem lesz Amit a Sándor mond az újságírókkal kapcsolatban, de, az nem erre van. Én nem tudom, hogy mire val, én... Igazad van ebben. Nem, nem jó jelek ezek, nem jó jelek. De... És milyen jel az, drága Gábor, hogy azt követően kér elnézést, hogy vicces formában a hídgyülekezett sajtósztálya, ami egyébként nagy valószínűség azonos a morvaival, mert nincs sajtósztály, gratulál két nappal később ebben a szekularizált államban a Tiszapártnak. Tönyörgöm, miért gratulál a hígy sajtózták? Ne azért ezeket a dolgokat választunk. Hol, lenne, hol szekularizált mások? ez az ország? Hogy kérdezem meg tőled, hol? Amikor, amikor a egyházi iskolák tárgyi fejlesztései százszor akkorák, mint az állami iskolák. Hol van egy szekularizáció? Mondjuk már meg nekem. Hát papíról. Ah. Amikor, amikor százával vannak olyan települések, ahol csak egyházi iskolák vannak, ahol az egész szociális ellátórendszert odaadják az egyházaknak, ahol a gyermekvédelem van. A... mégsem véletlen, hogy kevés gyerek születik. Hát nem. Hát... nem De mit akartál mondani, Sándor? Hát azt akartál csak mondani, hogy azért gondosan határoljuk már mindig ezt a két kérdést, hogy mondjuk az adott médium adott esetben mér ilyen vagy olyan, meg egyébként milyen a státusza, meg az Isten tudja, mit csinál. Attól hogy most túlzok, de abstalt is így gondolom, hogy hogyan viselkedik egy politikus e, egy újságíróval vagy egy médiummal, vagy különösképpen, ha abba is belegondolok, egy olyan országban élünk, ahol egyébként abszolút divat, hogy mindenki a büszkelkedik jószerűen, hogy mit nem olvas, mit nem követ. Most látom ezt a mozgalmat például, amit egyébként effektíve e, például ez a Tisza projekt. Gerjes, hogy akkor most ne nézzük az Átévét. És büszkén ezrével, tízezrével büszkélkednek nyilvánosan emberek nével, címmel ízével. de ez, ez azért érdekes, mert ennek kultúrája van, amúgy egyébként diplomás, meg értelmes emberek körében is. Én azt nem olvasom, én azt nem hallgatom, én arra nem vagyok kíváncsi. Hát itt van, bele, itt van a Búd Kriszta. A búd Krista, ugye az ember azt feltételezné, hogy a négy kerekében a négy ki van. Olyan mértékben van kitéve annak, hogy őt támogassák a van helyed mozgalomnak, hogy egész egyszerűen szerintem nem tudok róla sokat, de szerintem eltévedt. Én nem gondolom az hogy nekem ki kell oktatnom őt, hogy, hogy rosszul látja. Ő Magyar Péterben azt látja, aki támogatja őt, aki elmegy hozzá látogatóba, cserébe képesek egyébként gyerekeket úgy bocsájtani, fényképezni, ahogy egyébként máshol elítélik azt, hogyha a gyerekek valamilyen politikai mozgalom mellett e, mutatkoznak. Ha keverem a szezont a fazonnal, akkor elnézést kérek, e, de de nem, ez az égség, de ez nem, a szomjúság, ami ebben de, a társadalomban van. Ha távolabb lépsz, jó, jó amit mondasz. A, a, és az áltod, hogy ez a Bódis Kriszta, aki egy szent ember a maga módján, már elnézést, hogy ilyet mondok róla, mert valami olyat csinál, ami, a, a, amit, amit kevesen csinálnak. Tehát a világ végén. Igen gyerekeket meg valahogy ki, kimenekíteni, helyzetbe hozni, ö, és szerintem ez egy, ez egy igazi, fantasztikus dolog, hogy jól csinálja, nem jól csinálja, ezt nem tudjuk. Erőforrás nélkül, lehetetlen helyzetben, kiszolgáltatva annak, hogy éppen van-e olyan, aki ad 10 forintot magántámogatást az állami pályázati rendszerből teljesen kifutva. Ma már nincsenek is ilyenek. Tehát ezek a fajta rendszerek, amik működtek 2010-ig ebben az országban, ami lehetőséget biztosított kinkesenvesen egy magán magánalapítványnak, valamiféle civil ügynek a működésre, ezek megszűntek. Ha ezek nem nincsenek becsatornázva a Fidesz világba, a Fidesz alvilágába, akkor ezek nem működnek. Búdus nincs becsatornázva a Fidesz alvilágába, nem ebben gondolkodik. Ő lát valakit, a, aki megadja azt a, a reményt, hogy egyszer talán egy jobb helyzetbe kerülhet az az ügy, amiről átett, az. Miért, miért csodálkozunk azon, hogy ő ettől nagyon lelkes? Én nem vagyok lelkes, félreértés ne essék. Én csak megpróbálom megérteni a lelkeseket. Én azt látom, hogy hogyan lesz a Buddhis Krisztából hívő, miközben korábban nem volt az. Én azt látom, hogy Megígéri a Kaposvári Színház igazgatója, hogy ott a kulturális államtitkár a színházak jövőjével kapcsolatban majd mond egy beszédet, amit két nappal előtte lemond a kulturális államtitkár, aminek, amire neki megy három, talán a három legjelentősebb színház a kaposvári rendezvénynek, a Mácsai, az Örkénytől, a Kovácsadél, a Radnótitól, a Máté Gábor, a Katonától, hogy így nem is érdemes, mint egyébként egy színházi fesztivált azt tenne színházi fesztivállá, hogy ott egyébként fölszólal a kulturális államtitkár, de olyan mértékben szeretnének segíteni, olyan mértékben félnek az új kulturális törvényről, amiről nem tudunk semmit, amivel kapcsolatban egyfelől azt mondják, hogy a csák János ebbe bukott bele, másfelől meg azt mondják, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze nincs. A kádári világ már pedig mi egyidősek vagyunk, a csintalan nálunk még többet tud, mert szerencsétlen még nálunk is öregebb. Nem, az, nem minden, az, nem minden, az, az nem minden szempontból működött így. Hát nem, mert a, a végnapja élte, amikor mi benne voltunk, és másképp viselkedik egy rendszer az, az erőde, erős időszakában, és másképp most, kezdő, most kezdi, majd meg. De mi annál öregebbek vagyunk, mi nem csak a végstádiumában láttuk, mi láttuk a 70-es években, években, években is, és a 70-es években más volt, az és ez a fajta, ez a fajta kiszolgáltatottság, ahol az ember már nem is a gyógykezelésért megy el, hanem valami olyan jövőbeni dologért, ami egyébként most nem is aktuális, de majd egyszer aktuális lesz, és ezért érdemes most elmenni Kaposvára, hogy ez a használati érték ígéret, ez ilyen mértékben benne legyen ezekben az emberekben, és ezt ilyen mértékben visszalehessen élni, ami életünkben a hatalom által, hogy ez nem jutunk hozzá tájékoztatáshoz, orvosi szolgáltatáshoz, oktatáshoz, valamilyen szinten igen, megtanuljuk, hogy gyakran kell kinyitni a csapot, néha jön belőle víz. Ez persze nincs így, és egyszer nagyon jól mondta a karácsony azt, hogy azt sem hogy kinyitjuk a csapot, amikor ugye a vízművek államosításáról vagy a vízművek helyzetéről volt szó, de... Én mindig spárgának neveztem azt, ami a pontos megoldás helyett van, mert úgy, úgy össze van csomózva benne az én életem. Én abban reménykedtem, hogy lesz az életemnek egy stádiuma, ahol a külvilág úgy hat rám, hogy a saját spárgáimat is felcserélem csavarokra, olyanokra, aminek ott helye van. Én most ezt reménytelennek látom. Nem az Orbát látom reménytelennek. Én a Gyurcsányt is reménytelennek látom. A Magyar Péterben bíznék, de nem megy. Higgyétek el, én százzal nyomom azt a kibabrák gázpedált, hogy bízak benne. És a Kejfe Jancsi nézője, a szemtanúi, hogy már volt, hogy megváltoztattam a véleményemet de most éppen a legbizonytabb vagyok, és drukkolok, meg szeretném, szeretnék benne bízni, de könyörögem ez nem egy elhatározás kérdése. De nagyon sokan pedig tudnak benne bízni, azért, mert te nem tudsz, azért adjuk meg a lehetőséget. Én nem, én nem vitatom el tőlük, de... én csak azt mondom, hogy én jelenleg azt érzem, most spárgában születtem, spárgában éltem, spárgában fogok meghalni. de mindenki, én mindenkinek megadtam a lehetőséget. Megvan adva a lehetőség. Az de, de most... Most már lassan, lassan elindul a dolog, el van, indul a dolog, és vannak dolgok. Pusztán csak ennyi, én nem is terhelem a kedvét. Ennél nekem sokkal apokaliptikus az e a személyes az de ezt nem mondom, mert már... Nem mondtad az elején, hogy itt egy hidegháború. Lőni fognak. Van és lőni fognak. Ezt nem mondtam. Nem. Én kérdeztem. kérdeztem. Ezt, ezt, nem ettől mondtam. még ez rosszabb is lehet a növöldözésnél. Já, Ó, de, de... Listázni fognak? Mi? Listázni, listázni fognak? Most is listáz. hát, már, egyrészt már most is listázott. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg azért ne felejtsünk el egy dolgot. Ha már azért egy fél mondata mikor Kádár rendszeretek, azért szeretném megemlíteni, hogy a Kádár rendszer idején itt voltak a testvéri tankok, most nincs itt testvéri tankok. Nagy nagy szuverenitás van. Nagy-nagy egyik... szuverenitás nincs. Eh, hát, ö... jó, hát alapvetően nincs, hát ezzel én is szoktam. Hát ki, hát ki, ilyen értelem, tehát ez az egész szuverenitás Valami jön. egy nagy hazugság. Hát ne orbitális, hát kínos se szuverén, hát itt szarakodnak egymással össze, vagy kötözve itt mindenki mindenkivel, azzal együtt, hogy figyelj, tényleg komolyan mondom, ahhoz képest, és nem akarom, nem terhelni benne ezeket ebben, de ahhoz képest, hogy az az egyszerű tény nincs felismerve, hogy mi történik e, orosz-ukrá relációba, orosz-európa relációba, én e, a, ami a világ egyik legegyszerűbb dolga, szerintem, hát csókolom, ha ennél bonyolultabb dolgokat nem ért a kedves közönség, akkor mit akar, miről van szó? Figyelj ide, most teljesen, ha úgy tetszik, semlegesen, a sárkányánlátó most gyűjtött össze 250 millió forintot a két magyar zászlóaj számára, amelyik harcol az ukrán honvédő háborúba, magyarok. Az egyiknek épült azon hogy kuruc, a másiknak meg sárkány. És, ezek, és ugye az elhíresült fegyírság. Te egy árva, árva rohadt szó el nem hangzik ennek az ünneplésére ketten 3 szoktuk megosztani, miközben különben egyébként 250 millió forintot, nem én, én nem adtam ebben egy fillet sem, mert nincs honnan. Sajnos át csesztem ezt a biztét, a János nosztalgiázott, hogy jó lett volna Fideszesnek lenni. Én voltam, csak egy dolgot mulasztottam el, és néha most már egy vénységem lesz. Én hogy szóval, jó nem lett volna fideszes. Meg egyáltalán én nem loptam. Na szóval... De én mikor te... mondtam azt, hogy jól lett volna fideszes, ez Fideszesnek lenni? Mielőtt felvettük a műsort. De minek kapcsolat mondtam? Hát, tudja, bicsoda. Ha izén, valami haverod, meg itt anekdotáztunk, és néha elszoktál gondolat ezzel a gondolattal De, de, de ez viccből mondtad. Vízből, mint ahogy én is viccből mondtam, hogy jó lehet volna lopni. Arról beszéltünk, hogy, hogy az Orbán gondoskodik a bukotem. Ha, ja, úgy ugye, ugye, igen, igen, na, igen. Hát, na, hát, a, a, a, a, amikor arról az, az na, az igen, az igaz, igen, Egy van szó, hogy az SZF-e kancellária, az nagykövet Nem Ne magyarázkodj már. Nem, nem, nem. Nem, csak hogy nem. Jó, hát azért alapvetően mindig vigyázni kell, amikor olyasmire utalnak, amit egyébként senki nem látott. Tehát akkor az embernek... Persze, hogy vigyázni kell. Jó, tehát szóval... A, a, a morális zűlés, amit az egyik oldalon látunk, amit elfogad a magyar társadalom, egy jelentős kisebbsége egyik oldalon, amit és a másik oldalon pedig egy lehetőség. Hát um, ezt, ezt nézed más, egymásra szemben. Annál, amilyen körülmények között mi itt dolgozunk, annál vannak jobb körülmények. Ezt én tudom igazolni. Türelem. De az a szabadság, amit megadatott, azt lehet, hogy felcserélném egy Fideszesre, Tartana egy hónapig, ha mondjuk elmegy a gyújúzóneszem. És utána egész egyszerűen azt mondanám, csinálnék egy botrányt, mert valószínűleg gyával lennék fölmondani, csinálnék egy botrányt, csak azt mondják, hogy fiatal akarod. Hogy... Én nem mondom, hogy kicsi büdös és az én hazám, mert ez nem kicsi-ne-kicsi, de, kicsi, de nem büdös. Ráadásul aki ezt lehetővé tette, hogy itt legyek, annak egyszer az elején mondtam valami félreérthető mondatot, és ő annyi mindent tett annak érdekében, hogy ez legyen, hogy azóta is szégyellem, hogy én egy ilyen mondatot mondtam, és tényleg szégyellem, jelenleg fennül a karzaton, tehát ő ezt hallja. Mind a kettőt megélte. Az, hogy nekem egyébként ilyen válasz, tehát hogy, hogy ezek az alternatívák, ezt önmagában magában borzasztónak talán. Persze. És azt egyébként, hogy valaki elfogadja, hogy ő hol kancellár, hol, hol uh, nagykövet. Miközben egyébként én nagyon kedvesen beszélgettem vele legutóbb a fejérvári piacon, el is felejtettem a fejérvári útin, hogy mitől lettem ilyen kedves, de nem tudom, hirtelen elfelejtettem azt, hogy... Na, valami baj van vele, Jani. Nem tudom, interjút, interjúztunk, hogy ismerjük egymást, és mert nem fogom megtagadni azt, amit csináltam. Persze. Bármennyire is furcsa, én a média megöregedett fenegyereke, azért nagyon vágyom a normalizálódásra. Tehát arra a normalizálódásra, amiben, amiben egyébként én normálisan lehetnék egy ilyen megöregedett fenegyerek, és nem lennék benne nevetséges. De, de, de, de általában azok, akikről most úgy beszélsz bizonyos értelemben joggal, hogy a, a, a kritikátlanul a magyar, Péter hívő tagozatának részévé váltak, ugyanerre a normalitásra várnak. Ugyanezt szeretnék a saját, a saját területükön, a saját életükben, az az orvos, aki így ki van szolgáltatva, az a színész, néznek, hogy hány olyan színész van, tehetséges emberek, akiket mindenhonnan kiszorítottak csak azért, mert fölálltak egy pulpitus. Egy, egy dolog fel. nagyon fontos, Gábor, hogy én őket akarom szolgálni a saját tevékenységemmel, és ebben a szolgálatban a szó legnemesebb értelmében egyébként látom azt, hogy ez nem egy korlátlan idő. Tehát az embereknek a jellemvonásai, az embereknek az ereje, az véges. És ahogy öregszenek, eljön egy pillanat, amikor megmerevednek, anyagfáradás következik be, és az, ami velük történik, ha jól döntenek, akkor könnyen lehetséges, hogy egyszerűbb átlépni egy országhatáron, semmit itt megöregedni, mert abban az értelemben normalizálódni már nem fúnak 20 évvel később, ahogy egyébként 20 évvel korábban megpróbálták, mert az a húsz év József Attilai módon benne van, mint idegen anyag a fogóban. Igen, és a erre nagyon sokan ugyanígy gondolnak, hogy te, ne felejtsük el, hogy körülbelül egy millió ember hagyta el ezt az országot, a fiatalabbak. És akkor ott, elmondják, hogy ez egyébként eltitták, európai átlagot tekintve nem akik, is olyan sok. Ez egyik még igaz is, csak az a nagyon nagy különbség, hogy miközben mondjuk Romániában vagy Lengyelországból az alsó társadalmi csoportokból mentek el nagy tömeggel Magyarországon, a felső társadalmi csoportokból óriási károkat okozva a remény szempontjából ennek a társadalomnak, hogy még csak szembe se néznek azzal, hogy nemhogy nem javult a gyerekszületések száma, hanem soha ilyen kevés gyerek nem született Magyarországon, mint az elmúlt hónapokban, negyed évben, fél évben született, miközben továbbra is azt mondják, hogy a legsikeresebb gyermekbarát születésszabályozási rendszer történt meg, Aközben az a helyzet, hogy a magyar fiatalok egy jó része nem is Magyarországon születik meg, meg. és nem is fog soha többen visszajönni. Ez én személyesen is tudom. Sándornak nem régen volt valami egészségi problémája, teljesen mindegy, hogy micsoda, és rendszeresen beszélgettünk egymással. Én olyan résztvevő, lelkes voltam, én a végén már bántam, hogy meggyógyult, mert az a gyakori beszélgetés, ami köztünk volt, és olyanok voltunk, mintha barátok lettünk volna. Én egész egyszerűen azt éltem meg a Sándor mellett, hogy ő valami lelki istápolásra vágyik, amire egyébként nem vágyott, de jól esett neki, hogy beszélgettünk, és amikor ugye meggyógyult akkor ba meg hát ennek végeret, és közben olyan dolgokról számolt be, kritikusan, de nem felháborozottam, mert szüksége volt rá. Én meg magamban azt mondtam, hogy hát ez nem lehetséges. De lehetséges. Ebben az a hogy egyébként, hogy uh, <gül> Az a gyerekes. Szóval, tehát... ne, nem is, tehát az, amit te ugye elmondtál, és igazad van, és így is van, tényszerűen mondjuk az orvostársadalom nézőpontjából, ott volt egy mondat, amikor azt mondtad, hogy, hogy ugye üldözik az orvosokat ilyen-olyan eszközök, bemennek az ellenőrök. Ezt már egyszer egyébként elkezdték, vagy egyáltalán egyébként belesimultak abba a folyamában, amikor arról szól a dolog, amitől én mindig agyvérdést kapok, hogy a kórházak adósságállománya. Tehát a kórház. Tehát most már lassan el fogunk jutni a, a, az orvosperekig, lassan, a, az én időmhöz képest túl e, gyorsan adott esetben, mert magát az egész rendszert és az ott dolgozókat kriminalizálni óhatják, hogy én hülye gyerek, elfogadjam, hogy ha adott betegségem van, akkor abóvó bekerülök az állami eutonázia programba. Tehát ezt végtelenül tudatosan csinálják, függetlenül attól, hogy a Pintér vezetői habitusa, meg ismeretei, meg minden egyébként erre alkalmasát teszik. Abban a pillanat, amikor oda tették a belügyminiszter rendelkezésére az oktatás, meg az egészségügyet, azt lehetett tudni, hogy na itt aztán a spórolás lesz már, hogy a beteg kárára, nem feltételül mondjuk a kórházi főigazgatóság és egyébként az a rákos szervezet, amit rátelepítettek az egészségügyre, a takarításig bezárólat. Szóval ez, ez nagyon szisztematikusan van, ezért van nekem bajom, megállandó kérdésem, meg, meg egyébként a, az ellenzék egyik nagy hibája szerintem sok egyéb mellett, és itt most összességében mondom a rendszerkritikus ellenzékre, és nem a nyilasokra gondolok, hogy hát kérem tisztelettel, a, a, nem a rendszer felül. Tehát kell egy ideológia, meg egy vízió, de a rendszer fel a rendszer, nem darabonként, a rendszer felül kellene egyébként. Jó, gyerekek, lassan olyanok vagyunk, mint amikor itt a kereskedelmi tévék egy sorozatból, amit szeretnek az emberek, két részt adnak le egyszerre, mondván, hogy akkor hoztabb lehet a reklámidő, úgyhogy mindenki valamilyen módon köszönjen el az őszi jelentkezés előtt. Én most elköszönök, úgyhogy ez rövid volt mert nagyon volt leszünk, és ugye nem vágódik a műsor, vagy a beszélgetés. Jobb most tizedikén, mint kilencedik előtt volt? Vagy, ne, vagy mondja, amit akarsz, nem, Tehát nem kell, hogy ne rám válaszol. Más, mint kilencedikén volt más. Én azt gondolom, hogy, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol megroppant a Fidesz pirodalom, nem, nem esett össze, nem tűnt el, nem, nem történt semmi tragédia számukra, de egyértelmű vált, hogy ez a dolog alapvetően egy hamis ócska birodalom, amit Orbán épít. És ez nagyon sokak számára egy evidensé vált. Ez szerintem egy új helyzet, és azt gondolom, hogy sokak számára, én nem tartozom ezek közé, de értékelni tudom azt, hogy nagyon sokak számára pedig megjelent egy remény sugár. Én 30-40 éves emberekkel beszéltem, akik azt mondták, hogy ők már az Orbán rendszerben fognak meghalni, és akkor mondtam nekik, hogy de Orbán 60 éves. Hát hogy mm -hmm. tudnátok, hogy lehetséges ez fizikailag? De hogy higgyem el, és ezek most nem így gondolkodnak el, és ez egy fontos dolog. Nagyjából egyetértek el, de egyébként könnyen lesz, hogy Orbán rendszerbe fognak e, meghalni, azt leszámítva, hogy egyébként nem Orbán Viktornak fogják hívni a rendszergazdát. Amúgy én a magam e, egyszerűen mondjam, megkönnyebb ültem, mert már a hócipőm tele volt. Azzal a részével, amire már utaltunk, hogy egyik oldalon megjelenik a Száz ez gyönyörűség azzal a handikeppel, hogy nem tudunk róla semmit. Amit meg tudunk róla, az csak az én piszkos fantáziámban van, és szeretném látni a produkciót. Azt hogy mindenki azt semmit akar, meg azt gondolom, amit akar, amúgy sem múlik rajtam semmit. Viszontlátás.